do no. Sí. I és la tercera vegada, que et pregunto quan falta. Ara ho miro. Fa molta estona que m'espies, Spike? Sí, força estona. Vaja, home. Estàs a la lluna, eh, Jet? Concentra't en el que estàs fent, vols? Necessito cobrar la meva part de la recompensa tan aviat com pugui. Ai... Caram, penses demanar autorització per aterrar, sí o no? Està bé, entesos. Quin parell de corcons. No calcos i poseu nerviosos. Un especial a la vista. Ganimedes? És el teu planeta natal, oi? Què passa, el trobes a faltar? Sents nostàlgia per alguna dona bonica que hi vas deixar? Mm -hmm. Oh, potser va ser ella la que et va deixar. Ja n'hi ha prou, Muts i a la Gàbia! Hola. Us parla la policia de Ganimedes. Donary? però si tu, Jet, estàs més cald que l'última vegada, però ets el mateix Jet de sempre. Això està clar. Ha passat molt de temps, eh? Vaja, no m'ho puc pas creure. Quants anys fa de l'última vegada? Set? Feia'm una parella genial. Quin cataclisme et porta per aquí? He vingut a entregar un malfactor factor, en Becker Panxarero. Número d'identificació EX-41285. Què ho fa, que t'ha fet caçador de recompenses? Segur que continues sent en Blanchet, el mestí que no deixa escapar mai una presa. I tu com estàs? Et feia del tot jubilat jugant amb els teus nets. Què? T'aviso que en Leap Van Winkle continua en plena forma. Encara sóc jove, no estic fet un bell xaruc com tu. Com Ho mínim, sabia, m'ensumava que en Jet en havia que... estat policia. Ah, sí, Què vols és dir? És igual, que per no això que precisament no... encaixem. Tu també. Te'n recordes d'aquella noia? Com es deia? Aquesta memòria... Ah, sí, l'Elisa! Eh? L'Elegia de Ganimedes Si no vaig errat, us en força bé. Ara porto un bar allà al port, un local petit que es diu Lafant. Tinc entès que la crisi econòmica l'ha tocat de ple i que està endeutada fins al coll. De Què vols? De És de normal que una dona sola li costi més portar un negoci. What's so up? Cat. Go tail tail És com tornar al passat, eh? Què té d'estrany? Només la vol saludar. Va molt equivocat per la vida, si creu que aquesta dona encara estarà penjada per ell. Per sort, no totes les dones són tan cíniques com tu. Estàs gelosa? Vola, gosset! Vola! Vinga amunt! Uh, això només ho pot pensar. Un romàntic empadreït sense remei. Ei, hey, fei! Per què coi tontes amb això? Quines preguntes! Ho faig per mantenir la pell fina i suau, tot i que en realitat no ho necessito. Et fa res? Mm. H... Oh. Jo també vull tenir la pell suau com tu. Mm. Oh. Ah. Perdoni. és aquest el bar la fan? Sí, què vols? Sóc un amic de la l'Elisa. Passava per aquí i la volia saludar. Ara no hi és. Fora. Jet. Oh. No m'ho puc creure. Tu, Jet, aquí. Oh. Rint. Sí? Deixa'ns sols. És un antic client. Estigues tranquil. Estàs bé? I és clar. Però ara... No parlem de mi, brindem. Celebrem la teva tornada. Un últim grup. Què? Tanco el local. Cada vegada hi ha menys feina i ja no vénen tants vaixells com abans. Em sento sola, de manera que deixo. Tens dificultats, oi? La ciutat és força nova i els bancs presten a interessos molt alts. Deu ser força dur. Mm. Eh? No has canviat gens, sempre tan amoïnat. Mm. Només tinc moltes ganes de canviar d'aire, saps? De conèixer altra gent. Me amb Ben mm. Aquell paio que hi havia abans? No t'agrada? Ah, gens ni mica. Que no saps que ell i jo tenim tres fills. Què? <laughs> no facis aquesta cara, era broma. De moment només sortim junts. I tu, Jet, què m'expliques? T'has casat, finalment? Hem Em dedico a anar d'una banda a l'altra com una pilota. Sóc un maleït caçador de recompenses. Eh? Te'n recordes? Sí. Ha anat de la ciutat. Tu deu ser el seu company, oi? Sí. Tinc informació privilegiada sobre un mal factor. Acaben d'oferir una recompensa aquí el trot. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. En Rins Salònies. Un trinxeraire de mala mort es va carregar un tal Lorezo, una sangonera de la pitjor espècie Però això no és tot. Què més hi ha? Segons diuen és l'amant de la Lisa. M'ha semblat que us havia d'avisar. Um, I quina és la recompensa? En aquells temps, quan tornava de la feina, tu m'estaves esperant. En tenia prou per ser feliç. No demanava res més a la vida. Però un mal dia. En acabar un torn esgotador vaig trobar sobre la taula de la cuina el rellotge i una nota amb una sola paraula que m'ha quedat gravada. Adéu. Saps què? Aleshores no vaig sentir cap tristesa. Simplement em negava a creure-m'ho. Més endavant, dintre meu, lentament, vaig notar com creixia un desassosseg molt semblant al dolor. Una angoixa sorda i el cor se'n va omplir de d'amargor. Tres mesos després, em vaig dir que si el rellotge s'aturava abans que tu tornessis, quan aniria del planeta per sempre. Durant tots aquests anys, no he parat de preguntar-me per què vas marxar. I suposo que he vingut a buscar la resposta. Tal com ho expliques, és com si per tu el temps de Ganymedes s'hagués aturat. Però tot això pertany al passat. És una història enterrada en el record. Perquè la vida continua. Bé, adéu. Adéu, gent. Em sabria dir és el bar Lafant? Pregunti-ho allà Sap on és el bar Lafant? Al capdavall del carrer De He begut oli Drink M'han vingut a buscar Han posat preu al meu cap No tinc escapatòria No és culpa teva No hauria d'haver demanat un préstec Aquell malparit Tu només ho has fet per defensar-me Si em capturen em condemnaran em caurà... la pena màxima. Ens n'anirem. En Com? No t'atraparan, t'ho prometo. Els aplicaré el tractament expeditiu de costum. Els negocis són així. 800.000 orons Què? Te'n envio les dades Ell, buscat per la justícia? Sí En Donnery m'ha passat la informació Segons sembla s'ha carregat un usurer Merda! <fixi> Deixa-me-la Tu torna-te'n a la nau No el deus pas voler Deixa escapar Recorda que vaig ser poli. El mastí que no deixa anar la presa amb l'agjet. Ja no sento res per aquella dona, però és un assumpte que he de resoldre tot sol. Com vulguis, nano. Romàntic. Em sents? Atura la barca immediatament. Ah? Jet! Ah. No et costis! Sisplau, jet, no ho facis. Vés a capturar algú altre. Deixa'ns viure en pau! Encara que ho fes. Demà arribarien d'altres. i si fuges amb ell et convertiràs en còmplice. Calla! Encara hi ets a temps. Oblida't de mi! Gents, eh, uh -huh. Tot s'havia de fer a la teva manera. Només comptaven les teves decisions. clar perquè jo per tu només era una nena que s'aferrava als teus pantalons. Però ja t'agradava. Fins que dia, de sobte, em vaig adonar que... que volia agafar sola les regnes de la meva vida. Tenir dret a equivocar-me, si vols. No un nen, madura i continua protegint-la. Codi 246, a totes les patrulles, incident al moll 14. Ho repeteixo, Codi 246. Patrulles... Sortiràs aviat, t'ho prometo. Ens dirigim a l'indret de l'accident. Us informarem dels detalls així que hi arribem. Què faràs ara? Doncs, esperat-lo. Ha fet molt per mi. Ara no el puc pas deixar. Què són uns quants anys, oi? El temps passa volant, Elisa. Fins un altre cowboy de l'espai. Ai-shteta to nageku niwa Amari ni mo tokiwa sugi <sindir> te shimatta Mada kokoro no Kokoro ie sene mama kase ga は暴そった未だ貸してない恐怖。見えない敵の毒がにかかりまた 1人 犠牲者が姿を見せぬ恐るべき敵とは一体何者か。君を恐怖のどん底に叩き込む旋律のシンフォニー。次回闇のヘビーロックチャンネルを合わせたら君やも脳 랄레 랄レ な。